Sveriges statsminister Olof Palme är fortfarande död. Inget har förändrats där. Hej allihopa, jag kommer in lite tidigare än vanligt i detta avsnitt för att berätta för att det är avsnitt 20! Woohoo! Ett litet jubileumsavsnitt och ett litet specialavsnitt. Denna gången är det dock inte bara jag som bablar utan jag har med mig författaren Gunnar Wall. Som har skrivit mycket om palmemordet och palmutredningen. Och vi har ett litet specialavsnitt Helt enkelt Där jag pratar med honom Det blev ett ganska långt samtal Så jag har delat upp det i två delar Det är del 1 Som kommer avbrytas På ett ganska naturligt vis Senare Och del 2 kommer helt enkelt I avsnitt 21 Så ja, det är väl det Jag skulle ta och berätta här Jag vill inte upprepa mig för mycket och jag kommer ju säga de vanliga grejerna om Twitter och sånt där alldeles strax efter, som vanligt, vignetten. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Det unika med mordet på Olof Palme är att det inte har klarat upp. Den eller de som genomförde mordet har inte gripits och straffats. Är det är något skottra mig i taget. Någon... Ja, de har fått ut den Jag tar åt 100-gradan för EVL. Prisen ser ut som att man har 5-40 dagar med mörk på och långt man När det gäller utredningen. Det var den till en början eh, undermodig Spaningsledaren Hans Holmer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Oh. Christer Pettersson, Högerextrema EAP, oh. 33-åring, Kostascherörelsen, oh. Sia oh. Jai, italienska P2-lådor, finska mm. kroppsbyggare oh. och en och annan ensam gång. Jag har alltså inte nördat Olo Palme som var Sverigestatsministern hade ja, inget som jag skulle sakna längre. Nu ska vi ut på röva, trots jag viskar ut och röva. Hej sån, listnare och välkomna till en ny avsnitt av Palmemodens podden, en podcast om palmemodet, precis som namnet antyder. Jag heter Johannes Finlaugsson. jag finns också på Twitter, ni får gärna följa mig där, där heter jag atjohabbed Och eh, idag så är det ett lite speciellt avsnitt och ett väldigt roligt avsnitt tycker jag så här införde Eftersom eh, jag inte kommer ta upp ett specifikt spår här med gästen i fråga utan eh, lite mer övergripande tema Det är ju nämligen så här att den här podden har en tagline på iTunes som är Oseriösa människor pratar om ett seriöst ämne men just denna gång så har vi en lite mer seriös människa eller i alla fall en lite mer kunnig människa som jag sitter här tillsammans med. Det är ingen mindre än Gunnar Wall. Tjena! Hej! Hur läget? Bra! Vi är hemma i ditt kök. Ja, och solen skiner utanför. Solen För det skiner. Det äntligen sommar ungefär. Precis, det är väldigt härligt. Ja. Jag valde en bra tid att komma till de här traktorerna. Ja, det tycker jag. Uppsala. Absolut. Gott och mm. Sunda. Ja. Ja, trevligt. Jag tänkte upplägget här att vi då pratar om de olika spår här, du är ju eh, vi kan komma in på det alldeles strax, hur du är expert på det här, men eh, får jag ändå kalla dig. Men eh, innan vi kommer in på det så tänkte jag att eh, lyssnarna ska väl lära känna dig lite. Mm. Och då gör vi det genom att gå igenom vår formalia. Ja. Och då är första frågan, namn? Gunnar Wall. Inga mellannamn? Sven Gunnar Wall, Och vi ska Sven ja. <laughs> Har du några kända alias? Mm. Nej. Aldrig kallats något? Mm. Inte något speciellt smeknamn, nej. Mm. Gunnar är så ja, kort och typ, konsist så att typ. det inte behövs. Nej, precis. Brukar Var och när är du född? Eh, Stockholm, 22 juni 1951. Mm. Och eh, uppvuxen i Stockholm också? Ja. Mm. Vad är din sysselsättning? Jag är journalist och författare. Jag jobbar deltid i rättspsykiatrin också, för övrigt. Ja. Mm. Vad gör du då? Jag är skötare. Aha. När du är eh, journalist och författare, vad eh, skriver du för, för böcker och artiklar? Ja, jag skriver om rättsfrågor, brott, populärhistoria och så vidare. Och jag har skrivit ganska mycket av pannomordet. Ja. Eh, och det är väl eh, läsvärt, kan jag tipsa Men... Eh, jag tänkte så här, din sysselsättning är då, du är journalist och författare som sagt, och sen en viss del då handlar om Palme. Mm. Men det blir mycket fokus på Palme då kanske, eftersom det är, du tas in lite som en expert i ämnet. Ja, jag blir ju intervjuad ibland när de ska ha någon som ska yttra sig om olika ja. frågor, så här, det brukar ju hända. Och jag håller på med det så länge så har jag samlat på mig väldigt mycket information. Ja. Men jag försöker inte liksom enbart hålla på med det. Jag har faktiskt Nej. andra intressen också, försöker övertyga folk. Ja. Så att du inte <laughs> grottar ner dig. Det finns väl vissa andra som kanske grottar ner sig lite mer. För att alltså, alltså egentligen är det inte... Den stora frågan är inte hur mycket man håller på med om man ska uppriktigt utan det är väl snarare att ha, ha distans till det man gör. Mm. För att det är ett stort ämne och ska man intressera sig för det då tar det ju tid. Och det har väl blivit så att eftersom jag håller på med det så mycket som jag har gjort mm. så känner jag nästan någon sorts ansvar om man ska tala lite högtidligt för att hålla koll på saker i fortsättningen också. För det är inte så många som har den här överblicken riktigt. Nej. Jag får för mig också att andra som kanske Lägger mycket tid på palmemordet Ofta får för sig att det är ett visst spår som de tror på Och skriver böcker utifrån att leda det i bevis Ja, och det kan väl vara okej i för sig Men jag, jag har den inställningen att Jag vet inte vem som har skjutit Jag vet inte vilka som ligger bakom om det skulle vara fler än en Och jag försöker att inte fastna för olika hypoteser om det dyker upp någonting som låter spännande för jag tänker att det behöver faktiskt inte vara så Nej. jag tycker inte att jag har, har den informationen som gör att jag kan dra några säkra slutsatser jag kan, jag kan dra ganska säkra slutsatser om en del spår som jag inte tror på mm. och jag kan också dra en del någorlunda säkra slutsatser om alltså hur jag tror att mordet kan ha gått till och vissa andra saker runt omkring och så vidare jag har också en hel del slutsatser om utredningen och varför den mm. har gått som den har gått men som sagt var den centrala frågan som alla är intresserade av, den lämnar den jag öppen än så länge. Ja. Så du, eh, men kallar folk dig privatspanare? Ja, det händer att människor säger det. det Okej, okay. då får de väl säga om de har lust. Ja. Det spelar mig ingen större roll. Ja. Det ligger ju liksom en negativ attityd från en del om de säger så. Ja, det är... Nej, men jag, jag tycker var jag ägnad mot ett ämne som jag tycker är av intresse. Av mm. alla möjliga skäl. Och det är väl ingenting att huttla med. Ska man göra det ordentligt då måste man ju så att säga göra vissa egna undersökningar och sätta ja. sig i en ämnet ordentligt. Men jag skriver om det för att andra ska få inblick i det också. Det är ju syftet ja. med det, så att säga. Okay. Eh, nästa formella fråga här. Har du något kriminellt förflytit? Nej, ingenting som jag har fast för att på att säga. <laughs> <laughs> Nej inte inga ungdomssynder du vill berätta om som är preskriberade eller sådär? Nej, det är faktiskt... Jag har hållit mig på den smala vägen rätt mm. så bra. Bra. Nu känner jag mig trygg. Mm, det är bra. Du behöver inte se det om och så när du eh, går si härifrån. Äh. Nej. Sista mm. på frågan här. Eh, skulle du anse dig själv vara en ensam galning eller en del av en konspiration? Om man ser det som två olika personlighetstyper. Ja, båda två låter ju fascinerande när du lägger upp det på det sättet. Ja. Jag kan väl säga så här att jag tror, jag tror att alla människor om man ska vara lite allvarligt så mm. tror jag att alla människor skulle under extrema omständigheter kunna göra saker av både det ena och det andra slaget i det här fallet. Alltså man skulle kunna bli en del av någon organiserad verksamhet som mm. håller på med fula saker och man skulle kunna flippa ut och göra någonting som man inte borde göra också. Så alltså det... Det är nog men, sant, man ja. måste hålla det liksom lite lagom så att man inte blir för insiltad i något Men inte för utanför, för då kanske det går åt andra hållet Det låter som en bra handlingslinje <laughs> Perfekt ja. Då går vi över till väsentligheterna här, vad den här podden då huvudsakligen brukar handla om Och handlar om även idag och den frågan kom jag in på genom att fråga dig Gunnar Wall Var befann du dig natten mellan den sista februari och den 1 mars 1986? Jag var i Ja? Mm. Vad gjorde du då? Jag, jag hade bott där ett tag och var där uppe för att flytta ut, för att flytta ner till Uppsala. Och då minns jag att på morgonen, första mars, så gick jag ut i köket och slog på radio. Slog på P3. Tänkte att det skulle vara något lättsamt och trevligt. Jag skulle göra frukost och så hörde man allvarligt tungstårig musik. Jag tänkte, vad är det här för fel? Jag fattar liksom inte va? Mm. Så gick den lite liten och så kom du en nyhet sen. Jag blev liksom helt ständ som alla andra. Men mm. det inte vara sant. Hur gammal var du då? Alltså? Ja, 86. då blev jag. Då var jag, ska vi se, då var jag 35 år. Mm. Ja. Jobbade du som eh, journalist då? Nej, inte, inte då. Utan, utan då hade jag... Då hade jag bland annat jobbat på sjukhuset i Kiruna, lite grann. Mm. Så det var en liten mellanperiod mellan och andra saker. Mm. Men eh, hur reagerade du när du hörde det? Gjorde du reagera på annat vis än, än hur gemene man? Nej, alltså uppriktigt sagt så det tror jag inte. Och jag hade inte några planer då på att jag skulle skriva om det överhuvudtaget. Utan eh, sen så började jag jobba. På en veckortidningen, en radikal veckottid eh, i Stockholm. Eh, något år senare ungefär. Mm. Jag hade jobbat i media innan dess också. Men mm. då var på det på Och det, det. var internationalen, som finns fortfarande förut. Okay. Ja. Mm. Och, eh, och då skulle jag rätt mycket om inrikes- och, och sånt där och då till sist, då höst jag. jag tänkte att jag ska skriva en artikel om Palmod för det hade liksom dykt upp lite spekulationer om det hela. Jag tänkte att mm. det kunde vara något som. Jag lite på, så skrev jag en artikel och tänkte att det får bli det ungefär. Mm. men nej, Den blev lite längre än jag hade tänkt mig. Vad det, handlar den om? Det var som polisspåret som hade kommit ja. upp då. Så jag liksom började fundera på vad kan det här vara för en TV3. TV? Det var intressant, det måste man kika mm. lite på. Ja, så att, och det ledde för övrigt till att jag skrev ytterligare artiklar på det temat. Vilket gjorde att internationalen i likhet med flera andra tidningar blev åtalade av GIK För att vi hade namngivit fyra poliser. Ja. I samband med det där då. De här som i andra sammanhang bara kallas bokstäver. Ungefär så där. Och och, och... Eh, ungefär så där. Eh, ja, då hade vi bestämt oss för att vi tyckte att det fanns eh, så mycket skäl att försöka eh, öka trycket på att de här sakerna skulle bli utredda Så att mm. vi tog det steget att vi satte ut namn på. Fyra stycken som var aktuella då, utifrån olika uppgifter. Och vi skrev inte att de var inblandade i men vi skrev att det här är uppgifter som, eftersom de inte blivit utredda på annat sätt, liksom insisterar vi på att de ska bli. Det. Ja, så är vi blir åtalade. Och det var ju för sig en upplevelse då. Ja. Men och det var två artiklar som var åtalade Den ena friades och den andra blev Vad var Varför skillnaden mellan artiklarna då? Det var väl egentligen Att i den artikeln som blev friad Så hade jag intervjuat En av ledamöterna i Edelman kommissionen Jag vet inte, jag vet inte Om lyssnarna kan alla de här kommissionerna Nej. Men det var den andra kommissionen Som skulle granska utredningen i alla fall okay. Så hade jag intervjuat en av dem som var med kommission Om de här uppgifterna Och eftersom Eftersom det här var efter att kommissionen hade gjort ett uttalande och sagt att det fanns ingen anledning att tro att det var polisen inblandade så vill jag så att säga ha kommissionens uppfattning i den Aha. frågan. Och då tyckte väl antagligen tryckfrihetsjuryn att det här var ju trots allt ett led i att eftersträva en saklighet. Ja, och båda passer. Och... Så. Okay. Det kanske var därför, men de sa ju inte varför den blev fria. Det säger ju aldrig en jury. Utan det är bara liksom jag eller nej. Så så var det med det. Mm. Men sen så, sen så eh, kände jag det att eh, jag hade skrivit ganska många artiklar om utredning i det här laget och då hade jag fått känslan av att eh, då hade jag alltså utredningen hållit på i över ett år och Håll hade avgått och mm. allt stod och stampade ungefär och det dyker upp en massa frågor som gav intryck av att den här utredningen inte var som den skulle ungefär. Och jag kände att det här var ju... Spännande, men ja, det var ju svårt att få någon överblick över det. tog tid och höll mycket mm. andra saker också. Så till sist så bestämde jag mig när, när ytterligare några saker hade hänt för att höst, eller sommaren 88 så sprack Ebe Carlsson affären. Ja, just det. Ebe och, då för de... Som alltså var Holmers eh, inofficiella medarbetare kan man mm. säga. Och Ebe Karlsson samarbetade med folk i regeringen eh, för att försöka få fram nya uppgifter ja. om PKK som året och PKKs inblandning i mordet så att säga Och själva skandalen som briserade var att hans medhjälpare och fastfattare smugglat in avlyssningsutrustning, var det inte så? Precis, plus att Ebe Karlsson hade opererat bakom åklagarnas rygg också, så det ja, det. Alltså, alltså det var väldigt underligt ja. hela, va? Och sen fick Anna Greta Leon avgå för hon hade skrivit på något rekommendationsbrev Precis, ja, och då blev det klart att det skulle bli åtal mot en bekarl som hans medarbetare och det skulle bli ett åtal också mot höga polischefer i palmutredningen som sysslat med olovlig avlysning. Mm. Och när det där blev klart och det blev klart alltså först eh, mot slutet av 80-talet då, då, tänkte jag att nu kommer det, om man hänger på här som en igel så kan man få ut en massa material, man kan få med sig att mm. prata på ett sätt som i vanliga fall inte hände för det här var en väldigt ovanlig situation så att säga att en dörr hade öppnats in i den här världen som är ganska stängd i vanliga fall. Det är det Mer åtal då måste saker ut så att säga. Jag vill, inte, det jag måste komma... jag vill skriva en bok om det här tänkte jag va. Mm. Så jag snackade med ett större förlag och de sa okej okay, du kör på ett förskott och så vidare och så började jag bevaka rättegångarna och alltid på att mycket längre tid än vad jag hade tänkt mig. Sen säger förlaget att vi ska dra in på vår utgivning mm. så att vi kommer att stryka ner inklusive dig. Mm. Du får nog få förskott men det blir ingen bok, här då ungefär. Okay. Och då så stod jag där och tänkte, vad förr ska jag göra nu då? Och tiden gick och jag insåg att det är ingen som vill ha en bok som bara handlar om smugglingen och buggningen. Mm. Och egentligen såg jag själv att alltihopa hänger ihop med alla de större frågorna om mm. modeträdningen överhuvudtaget. Så jag tänkte att jag måste skriva en bok om hela modeträdningen och in mig att Det ska vi inte ta så himla lång tid. Men det gjorde det. Det tog sex år. Mm. Och Sen kom ju första boken om palmutredningen. Som och heter? Den heter, heter Mörkläggning statsmakten och palmemordet. Ja. Och fick en guldspade faktiskt, ja. som är det finaste priset man kan få om man skriver och undersöker så det var väldigt roligt. Ja. Och den är fokuserad mer på själva palmutredningen än på hur mordet gick till? Det handlar framförallt om utredningen, så att ja. säga och den är på 980 sidor. Mm. Den, den är faktiskt fortfarande inte slutsåld, så är man intresserad så går du att köpa den. Jag har den faktiskt inte, men jag ska se till att skaffa den. Ja, vi kanske kan ordna det efteråt. Ja, ja. Men, men, men, Får jag bara men, fråga, var, var den preliminära titeln på den första boken Smugglingen och byggningen? Ja, det alltså, så var alltså... Det fanns ett arbetsnamn som var så ungefär. <laughs> va? Men, men som sagt, men, jo, nej, men alltså det var en bok som framförallt handlar om alla märkliga turer i utredningen, mm. varför de har gjort vad har gjort mycket med Bekarsson-affären. Alltså, det finns ingen som har skrivit så mycket, mycket om den som jag har gjort. Men alltså, jag lyckades faktiskt, tyckte jag själv, att få ordning på detta elände. Alltså, alltså det är en helt mm. otrolig historia som borde bli en film av då tycker jag. Ja. Det är sanslöst, faktiskt. Ja, men, men, men liksom... Dokumentären ska... om Ebi är ju väl bra också. Ja, inte... det är några mycket intressanta saker, utom att jag tycker missat de har missat, de hade missat, tycker jag... Någonting väsentligt tror man i och för sig fått med att det är bekart som var en fixare som hade opererat för att rädda regeringens anseende mm. när det gällde olika skandaler tidigare. Men då förmedlade lite grann bilden av att även när han gjorde insatserna i palmutredningen att han var ute för att få fram sanningen om mordet. Mm. Och det tror jag att det dog på. Du tror han ville hjälpa sin vän Hansel med? Han ville hjälpa, håll mer och håller mer, vill hjälpa. Holmer, Holmer vill hjälpa. Regeringen mm. att få tillstånd stånd någonting som skulle se ut mm. som en lösning utan att man behövde skaka fram en riktig lösning, vilket man inte ville eller vågade. Okay. Och därmed är det inte sagt att man behöver ha varit så himla säker på hur den här lösningen ser ut, men jag tror, och det kan jag säga lite till om du vill, att man snabbt bestämde sig för på hög politisk nivå att man vill inte ha en förutsättningslös utredning på alla för man visste inte vad det skulle leda till. Okay. Och då insåg man samtidigt att det kan man inte säga, säga till svenska folket. Nej, det De måste ingen acceptera. Nej. Så alltså måste man göra någonting som skulle kunna funka som en lösning. Va? Ja. Och eh... Alltså, om man tycker att det här låter långsökt och konspiratoriskt så brukar jag ta fram vapenaffärerna och Bofors som var ja. aktuella. Samtidigt alltså var det väldigt stora smuggel- och mutskandaler mm. som handlade om svensk vapenindustri. Eh, som ju fortfarande inte har rätts ut. Nej. Därför att det har funnits så starka intressen. Som inte har velat reda ut det finns inget annat svar va? Nej, jag tar... Och det där tror jag folk kan acceptera och förstå att så var det säkert va? Men då menar jag att ett statsministermord, speciellt om det är statsminister som var så kontroversiell, så involverad i så många känsliga saker, så är det exakt samma sak som händer att det är inte bara sätta igång och utreda det och strunta i vad som händer sen utan de som sitter och har någon sorts ansvar Mm. De stelnar till i det ögonblicket och tänker Vad kommer det här att leda till Så de vill... Vi kan liksom inte låta det här löpa bara va? Mm. De vill lägga locket på fast man inte riktigt vet Vad som finns ja. i lådan Då kanske vill kanske, kanske vill ha en undersökning som inte redovisas offentligt Av vissa mm. saker Det är en sak va? Men man vill liksom inte släppa någon på Och sätta igång i full skala innan man vet om vad man hittar va? mm. det, Alltså jag är helt övertygad om det om man lägger ihop allting som händer med Holmer och med Ebe Karlsons insatser så, fin så finns inget annat sätt att förstå det skedet. Nej. Om inte man ska uppfatta Holmer och Ebe Karlsson och samtliga som de samarbetar som fullkomligt dumma i huvudet. Så. Det finns ju ja. de som har den synen också väl? Ja, men så trött är det var. Nej. Ja, men det där tycker jag är intressant i och för sig. För att, alltså, och det är väl en av anledningarna till att jag är intresserad med utredningen överhuvudtaget är att jag tycker att det ställer frågan om hur mycket kan en statsmakt klara av att hantera när den så att säga, i princip eh, står inför frågan att nästan utreda sig själv eller mm. att utreda saker som åtminstone har stor betydelse för den själv. så att säga Det är ju nästan samma sak som om man skulle låta ett vanligt mord utredas av en släkting till offret. Mm. Och det var man ju också... inte va? Men det är också den kritiken som polismyndigheten får om det är poliser som anklagas för brott. Ja. Så det är ju andra poliser som utreder. Ja. Och här är det ju ja. maktmänniskor som ska utreda vad som hänt men Ja, och, och då kan man ju säga hur skulle man göra annars. Och det finns ju ja, inte några svar på det. Men alltså man ska åtminstone då inse att här finns en svårighet. Och den kan man aldrig så att säga bortse från mm. Och det fanns definitivt i det här fallet. Ja. Mm. Um. Innan vi går in på spåren här så tänkte jag bara fråga hur... Vad var din egen syn på Olof Palme innan och nu efter målet? Ja, jag tror att... Alltså, alltså rätt mycket så var jag arg på honom för olika ställningstagande. För att jag betraktar mig som liksom längre åt vänster än han. Och dessutom jag jobbade rätt mycket med antikärnkraftsarbetet mm. till exempel... Och tyckte, tyckte socialdemokraterna så alltså hans äh, agerande i folkomröstningen då man alltså skapade en linje två som skulle mm. låta som om det var en lag om jag tyckte att det var väldigt fult. Alltså, ja. liksom, en av de sakerna jag var arg på. Va? Det är en väldigt svensk grej också. Att lägga in ett lag om alternativ. Ja, jo, det var ju rätt smart Så, ja. så, att, så att, alltså, jag. Jag kunde ju se liksom starka saker som jag inte alls är med om samtidigt. Så tyckte jag ju om hans internationella agerande. Att han satte mm. ner foten i många frågor och vågade göra det oberoende av att han kunde bli osams med andra stater och så vidare. Mm. Så att det var ju både och. Alltså han var ju en sån här person som inte bara väckte starka känslor för eller mot oss olika människor. Utan som också kunde göra det inom en, en mm. och samma människa. Att man kunde mm. både, både uppskatta det han gjorde och tycka illa om andra saker va? Han var ju också aktuell, aktuellt, liksom, som jag, jag så att det stod i om häromdagen, han var inblandad och också i att det di, di, för IB-avslöjandet. IB, ja. IB och, och där agerade han på ett ganska fult sätt, skulle jag vilja påstå. Så ja. han, liksom, ut, utifrån sitt sätt och se tyckte han kanske att det var nödvändigt. Så, mm. så det är ju alltid så här. Man kan men, se det från olika håll. Ja. Han känns ju som extremt mycket politiker. Liksom. Jo, men det var han ju. Ja. Ja. Men jag tror också att han faktiskt, och det är det som är intressant, jag tror att han hade... Att han skilde sig från många andra politiker genom att han faktiskt var intresserad av vad han skulle uträtta. Han, mm. han, han var inte bara intresserad av att regera och vinna ett val igen och så vidare, utan, utan, utan, utan han var, tror jag, ärligt engagerad i vissa så här, stora frågor, speciellt mm. internationella frågor fred och nedrustning. Och han ville förbättra världen. Ja, ja, jag tror att han ville det. Och då, mm. och då kan man ju, om man vill antingen se det som att det var för att han var en ädelmänniska eller också kan man, om man är mer elak kan man säga att det var för att han tyckte om att spegla sig själv i att mm. och kändes, och jag kunde bli så gjort en massa fina saker ungefär. Och det finns ju aldrig några exakta svar men jag tror att han var sån att han var villig att göra saker som gick längre än vad andra politiker gjorde. Han var inte bara intresserad av spelet eller det vanliga spelet. Och mm. jag tror att det också kan vara så att anledningen till att han blev mördad skulle kunna ha att göra med just att han var oersättlig på ett sätt i den meningen, mm. att det blev annorlunda om inte han var statsminister. Och ja. Det gjorde ju att en hel massa olika personer och grupper skulle ju kunna sitta och rätta och tänka men det vore inte så dött om han försvann. För ja, de ja, är inte lika jävliga som han ungefär, I, i uh, Som spelpjäs så är han ju en väldigt... Uh... Alltså andra spelpjäser kanske man skulle kunna ta bort och de ersätta dem av en annan om man, mm. om man eh, tänker, tänker på det som Som ett spel. Mm. Om man säger, ja. Eh, ja. Medan han då, ja som sagt, det blir ju ett helt annat. Det eh, är en game changer som det ja. är. Helt Exakt. Det är, sant, det är ja. en intressant poäng att ja. han är ju, ja. han var ingen politiker som vem som helst, Nej. utan han verkligen, det var han som bestämde riktningar på Just många det. frågor. Just det, och då var också också intressant att han blev ju alltså han vann ju valet igen 85 och skulle sitta i tre år till. Mm. Och, och det fanns i princip inga realistiska chanser att bli av med honom mm. om han inte avgick själv så att säga, eller om honom, så att säga mm. för att det skulle inte gå att få socialdemokratin att avsätta dem och byta ut honom, alltså Alltså han hade ju en ställning som var obestridlig. Va? Det skulle vara svårt att skandalisera honom så hårt att han mm. behövde avgå för det. Och det alltså mm. ja, alltså han, han satt där och hade ju ett väldigt starkt inflytande just av den anledningen. Va? Mm. Och det visste ju folk om de som var intresserade av den saken de visste att det var så. Va? Okej. Det jag tänkte eh, nu då, eh, mm. denna punkt i podden brukar vara att vi börjar prata om... Eh, om ett specifikt spår Men mm. eftersom du har den här övergripande mm. eh, Kunskapen och synen på detta Så tänkte jag att helt enkelt gå igenom De olika spåren som vi tog upp hittills okay. Och det är då högt och lågt Och eh, Mer och mindre trovärdiga saker Så jag tänkte att, att vi går igenom här eh, Och du får då säga något om de här spåren mm. Och sen eh, Kanske ge en bedömning från 1 till 10 Hur tänkbart Det är att Då 10 är det högsta att ja. Så jag tänkte jag. Mm. Mm. Och då börjar vi med eh, Nu kanske jag Direkt eh, Ta bort objektiviteten här Men ett lite mindre stort spår Och lite mindre seriöst Men eftersom vi tar det i ordning som vi spelat in poddarna innan eh, Börjar vi med Ted Gärdestad. Ja man kan inte sätta en lägre siffra än ett Nej. Men om man kunde det skulle jag göra För det finns ingen anledning att jag att han var Det var ju sorgligt att det spred ett rykt om honom Och det var ja. ju bara och det var ju drygt baserat på att han var lite psykiskt störd vid den här tidpunkten, att många tipsade om honom därför. Ja, det fanns ju ner där i bilden uppenbarligen. Och sen var det väl också att han blev utpekad av, var det Sigrid Ja, Sigrid Sedergren, han nämnde ju Ted och han nämnde... För han sa nämligen att han hade själv varit på hemväg från sin spelklubb strax efter mordet och då hade han sett en springande man som kunde vara till Gärdestad. Han sa i ett annat tillfälle att det kunde vara svartenbrand så att han... Och då var inte så lika varandra. Så. <laughs> så, han, så han hasplade ur sig en hel del saker sig vi ser igen. Ja, och den på jorden han fick, satt i rätt många förhör och fick säga lite... Han blev ju förhörd väldigt mycket det är är ja. intressant i sig, men får vi tala en annan gång. Ja, ja, ja nej men alltså, alltså där tycker jag bara man ska stryka. Jag vet inte om det är någon som tror att... Nej, att det är, är ju... inte ja, Han hade väl ganska bra också. Han var i Grekland eller han var i alla fall på resa i Spanien till ja, ja, så att, ja. det var ingenting. Det var ett av de levnadsöden som kom liksom och blev indraget ja. i det här händelseförloppet så ja. Det finns ju en del såna. Ja. Ehm, nästa då, Christer Pettersson. Vad ska man säga? Jag äh... Alltså jag tycker att sannolikheten är väldigt låg i hans fall. Va? Mm. Så att eh, det hamnar på någon av de lägsta siffrorna. Och det, alltså man kan ju säga det att det enda som med någonting talar för att det skulle vara en är att Lisbeth har pekat ut honom. Mm. Eh, vilket är väldigt anmärkningsvärt att det är så eftersom hon, hon pekar ut honom först när det blev en konfrontation. Som ju i vanliga fall skulle ha anordnats först om man hade haft någonting på honom innan. Mm. Men det hade man egentligen inte va? Då har man alla de invändningar som finns på träseutpekande så att jag, menar, jag hamnar ju alltså på två eller ett. Eller något sånt där. Mm. Alltså, alltså, alltså, alltså han har väldigt lågt det här. Okay. Men han, det, de här, det finns ju lite andra indiser som att, eller inte indiser, men, men saker som gör honom tänkbar. Att han var en känd våldsverkare som befann sig i det området. Ja. Bara det är ju en, Och sen lite utpekarna från Sigurd och påstånden om att han skulle ha haft tillgång till ett vapen och sådana här saker. Jo, nej, alltså, om man bara hade haft några få liksom, ingångsuppgifter, om jag skulle ha fått i uppdrag att eh, sköta en mordutredning skulle någon ha sagt att ja, den här Pettersson han har dödat en människa för i det här området, mm. han är instabil, han är farlig han, eh, han, eh, han uppehöll sig ofta nära grann, då skulle jag säga att det här låter som någonting, så att, jag menar, det fanns ju liksom Liksom, i den meningen fanns mm. det rent allmänt inledningsvis en del anledningar att undersöka honom, det kan jag hålla med om mm. men om man undersöker det som finns att veta idag och går igenom det noga så menar jag att då är liksom, det finns ingen dj-kedja det finns bara Lisbets utpekande och Lisbets utpekande har alltså så många olyckliga fel och brister mm. inbyggda i sig utifrån omständigheterna de omkring det så att det kan man inte lägga något särskilt riktigt mm. Eftersom alla andra omständigheter tycker jag pekar i några riktningar. Men vad är den tydligaste? Alltså, eh, eh, jag är ju med dig på att, eh, att eh, det inte finns mycket som talar för att det skulle vara han. Mm. Eh, men vad är det tydligaste som talar mot att det skulle vara han? För det första att han inte brukar använda skjutvapen mm. för andra att han inte brukade planera våldsbrott utan han agerade alltid i all hast och så vidare, upprörd och aggressiva och här handlar det om människor som åtminstone måste ha planerat det, föreställer man sig i alla fall då, då, då i åklagarnas upplägg så att säga mm. som de hade rätt gången att den som gjorde skulle ha förberett sig i åtminstone två timmar har jag faktiskt skaffat ett ja. vapen efter att ha sett makarna Palme utanför förbi och så vidare. Och mm. Tagit sig till den här platsen, genomfört det smuggit iväg utan att lämna spår efter och så vidare. Det stämmer inte med Pettersson sätt att operera. Mm. Det finns inga starka anledningar att tro att, att han var fientligt i Palme. Han kunde säkert, om han hade sprungit på Palme och fått en knuff så kunde han säkert, igen. om han då haft mm. en kniv i handen kanske han kunde ha Skjutit ut den ungefär. Mm. Alltså det är en sak men att han lite skulle ha gjort det här med eftertanke. Det är också mm. intressant att jag snackar med ett av vittnerna i Palmar som berättade att efter att Pettersson friats så tog Tommy Lindström som var rikskriminalens chef då, och sammankallade vittnerna till en liten träff efteråt för att lugna ner dem och prata med dem och informera dem om rättsläget och det andra läget. Mm. Och då sa Tommy Lindström till vittnena att ni kanske är oroliga för att Pettersson är friad och går lös och ledig nu när ni har varit med och vittnat i rättegången. Men ni behöver inte vara oroliga för han är inte hänlysten. <laughs> och det tycker jag var väldigt <laughs> intressant för ja. att liksom mycket av spekulationerna om Petterssons motiv har ju handlat om att han ville hämnas ja. för sin kompis Tingström skull för Tingström och så vidare och alltihopa mm. Men alltså... Och det stämmer, det finns ingenting som tyder på att Pettersson har gått några brott på grund av att han liksom har gått till sugit på någonting och skulle hända sig upp mm. för rätt. Utan det var att han skulle ha klark och kom med handgemäng eller att han blev mm. arg och förbannad. Och så alltså, det var sådana saker, så det, det stämmer väldigt illa på honom, Okej. Okay. Um, så en tvåa eller ettta landar vi på? En ja, två kan vi ju ge som ja. är kännande åt Lisbeth Palme. Ja. Mm. Nästa då, kodspåret PKK. Ja, alltså där är vi nere på en etta igen skulle jag påstå för att det blev ju så gediget uträtt kan man ju säga. Det är väl det mm. enda man kan säga är att det skulle ha funnits någonting så skulle det ha kommit fram. Va? Och jag skulle påstå att liksom alla väsentliga skäl att lägga undan det fanns redan innan Holmer började satsa på det som sitt huvudspår. För det gjorde han mm. först i maj 86 alltså efter tre månader då. Mm. innan hade ju rikskrim att säga på de hade ju undersökt man hade ju avlyssat att PKK hade haft övervakning på dem redan innan ordet av olika ja. skäl, man hade bra koll på det där va och det enda och, beviset, eller det stora beviset som talades om var det här bröllopssamtalet ja det var det ena och det har ju liksom, och, och det går ju att tolka ytterst sannolikt att det handlade om förberedande av det kurdiska nyårs, nyårsfirandet mm. det andra som Holmer hade som sitt stora slagnummer det var en återfallsförbrytare som hette Seppo eh, som kom in lullande på polisen på våren och efter att hon hade viftat med två revolverar i tv mm. så kommer han in och säger så här att jag fixade, jag sålde två magnumrevolverar till en kille på kåken och då var det två revolverar att han hade sett i tv så att säga. och så åker han på att det var två Aha. och så hade de äldre, Han skulle ha sålt till två personer, dels en kurdisk narkotikalunglanger och dels till Baricik i Ostarsha, terroristen Baricik. Och de skulle ha bett att få köpa vapen han skulle ha att det under en helg en permis och så skulle de ha köpt det. Och detta tänkte, jag, aha, en av dem var kurd, då kan det vara PKK. Här har vi huvudspåret. Och detta är enligt vad Holmer säger i olika officiella sammanhang. Detta var anledningen till att han beslutade för att styra in hela utredningen emot det här spåret. Va? Men då är det ju intressant Och, också om de. Och då kan man alltså idag konstatera att det finns inte bevis för att överhuvudtaget ägde rum rummet vapenköp. Ingen ja. del av detta. Och även om man skulle ha att vapen så återstod det ju fortfarande ett antal led ja. när det handlar av palmordet. Men ingen del av det är bevis här. Men alltså det var det som håller mer oberoppad och, ja. och jag vill påstå. Att hon mer bara oberopade det för att han måste... När någon undrar varför satsar vi på det här? Då måste han ha någonting att hänvisa till. Ja. Och det här gav honom så att säga en anledning att dra igång hela spektaklet. Va? Men ja. alltså det, det är så otroligt löjligt egentligen. Ja. Ja. Men inte så att inte man inte ska utdela även till synes osäkra och betydliga tips. Men att han så att säga struntade i det resten, sa till åklagarna vi kan inte hålla på med avsnittet längre vi kan inte mm. hålla på med utredningar av förbi och, i och vi ska syssla med PKK så det får anstå, vi har inte tid med något annat sa han va? Han sa, att, att han, var, alltså han sa så också ta... att han var till 95% säker på, på att det var PKK Ja, precis, ja, precis. precis. precis. Alltså, alltså Men det är också intressant också som du säger om om det var baserat på det här eh, Sepo-tipset mm. eh, och utsagan att han har mm. sålt ett vapen till eh, mm. Barikik och ett till en kurd. Mm. Varför då, håller mer valde just kurd? Då är det ju 50-50. Jag måste har väl också uträttat det inte alls på samma sätt. Ja, nej, men alltså, han släppte inte i för sig Barikik. Han menade att han kunde fundera på det och så Han ingick mm. liksom också i de här spanningarna då. Men alltså, huvudtemat var att det var PKK skulle ha gjort det. Ja. Det som är intressant samtidigt också, man ska ta upp en grej, bara ytterligare på hur håll mer. Liksom agerade var att att om det var PKK som skulle ha begått ett attentat mot Sveriges Statsminister så skulle man se brutit mot hela sitt tidigare agerat. De hade mm. aldrig begått attentat mot västeuropeiska politiker överhuvudtaget. Mm. Skulle de ha gjort det så borde de ju rimligtvis ha börjat med någon som de hade större fiendskap till än någon som av många såg som en anhängare av kurderna ja. och så vidare. Men, men det intressanta var att om de skulle ha gjort det så var det faktiskt så att det fanns en attentatsgrupp inom PKK-Europa som mördade avhoppare. Mm. Och, som, och även i Sverige. Ja, de hade sänt över folk till Sverige och mördat, mm. mördat en i Uppsala och en i Stockholm. Så att om... Om det var så att de var inblandade, det här mordet borde rimligtvis ha varit en central instans så hade han om den attentatsgruppen som skulle ha gjort det. Och då borde mer ha frågat andra länders polis om de vill vara med och hjälpa till att utreda det svenska statsministermordet. Mm. Vilket ju skulle ha applåderat som fransk polis och tysk polis skulle ha tyckt att ja, nu får vi ju hjälp och sätta åt de här pdk mm. som de inte gillar men han var väldigt noga med att nej, nej, vi ber inte dem om hjälp. Och när någon undrade varför sa han, nej för att det här är en svensk angelägenhet Det har inte att göra med de andra. Och då blev det liksom ännu mera orationellt. Enda anledningen där menar jag var, var att han visste om att han hade ingenting att visa de här andra polisorganisationerna. Han kunde inte gå till dem. Det fanns ingenting. Va? Okej. Och då måste han liksom hålla det i slutet. Mm. Så. <skratt> Vilket är det hemskt. Men alltså ja. så var det. Va? Ja. Ja. Och det la han ändå då medparten av ett år på innan han... Eh... Ja, och, och observera att om inte överuppklagaren i Stockholm som heter Sejme som alltså var ansvarig sammoklagare också om inte Sejme hade gått emot vad håll och er och, och hade sagt åt honom och mm. sagt att det här är bara trams så vet jag fara och inte och kanske vi hade suttit här och trott att ja, det var ju PKK det kom ju mm. fram <laughs> För att alltså, mm. det hängde på Gerskån va? Mm. Det men det är en väl låg siffra där också, helt ja. enkelt, på tänkbarhet. Ja, det tycker jag är en ja. faktiskt, alltså det är helt och hållet genomtröskat, ja. det kan man lämna. Jag tror faktiskt vi kommer fortsätta på den låga siffrorna här, för nästa är Lisbeth palmer. Ja, det är samma sak där folk ja. sätta en etta, det finns ju folk som spekulerar om vad som helst. Ja. Där. Absolut. Det, det känns som när man tänkt lite för många steg och lite för konstiga steg. Om man ja. landar på en sån slutsats Ja eller låt oss Låt oss säga så här att liksom I många brott så är det vissa anhöriga Som är inblandade, mm. nej men det finns ingenting här Nolla då, eller Ja fall. det tycker jag ja. Och nästa lasermannen, Jon Ausonius Har ju förekommit eh, Mer Kan inte förekommit som spår men figurerade i palmutredningen också väl? Och som jag har förstått eh, Hade han ju ett vattentätt alibi i alla fall Ja Nej, alltså jag bara fattar, det är, liksom, det är väl i och för sig klart att en människa som har agerat på det sättet han har gjort det är allt intressant automatiskt naturligtvis, men mm. Jag förstår det som att han är väl också genom, genom checkad så, att ja. så finns det finns lite mycket kvar där. Så det är väl han satt inne eh, vid motivet ja, också. och det är klart att det kan man att han skulle kunna vara varit inblandad på något sätt i alla fall. Ja. Men han var ju en ensam varg, så ja. jag kan liksom inte se någonting i det alls. Det. Ja, om, om man tror på en ensamgålningsspåret så är han ju en perfekt gärningspannaprofil. Eh, ja, jo, det kan man ju däremot hålla med. om. Men, men det är ju kanske många som är det helt Ja, exakt. Så det hjälper inte Men det var väl också att han hade jobbat på Grand tidigare Just det Som biomaskinist. Precis och det, och det var ju lite spännande när man insåg det förstås ja. mm. Men en etta där också Ja det blir där någonstans ja. va? Sen har vi CIA Jaha, det är lite mer klångligt Ja, där finns lite olika varianter då ja. Och det finns bland annat påståenden om att det skulle vara George Bush, den äldre som eh, hade något agg mot Palme och hade beordrat. Eh. Och så finns ju också då spekulationer om motiv här angående Iran-Irak och Bofors och allt sånt där. Ja, men alltså. jag kan tänka mig att den största konflikten som eh, som CIA skulle kunna ha med Palme. Det skulle gälla frågan om rustningarna i Europa i sådana fall. Mm. Ja just det, det var ju en motivbild också. Det var kalla kriget som rasade ja. så värst då. Och eh, den var ju Palma Han var ju emot de amerikanska rustningarna, så säga, Han ville ju ha en på frisoner och så vidare. Han drev ju sådana projekt. Och, mm. Så det är väl liksom den stor, stora konflikten. Jag kan inte tänka mig någon annan konflikt som Palma hade med amerikanska myndigheter som liksom var större än den. Mm. Ja. Men, men emot det så får man naturligtvis eh, säga att eh, det är ju en... Eh, Alltså det, liksom, det är naturligtvis en väldigt känslig sak för en underrättelsetjänst, speciellt en västlig underrättelsetjänst att ge sig på en hög politiker i ett västland, så att säga. Mm. Jag menar, jag menar, jag har varit inblandad i andra politiska mord, så det är ingen mm. nyhet, så att säga. Det är ju det är ordentligt omvittnat, så. Mm. Men, men, alltså, det är väl det som gör att man... Man har ju de, de naturliga invändningarna att skulle det på något sätt komma fram så skulle det ju ställa till med ja. väldigt allvarliga saker. Så att, så kan man alltid säga naturligtvis att underrättelsetjänster är ju ofta duktiga på att låta någon annan göra fula saker så det inte syns att de har gjort det. Så, ja. att, så att alltså, här finns ju ett utrymme för spekulationer för den som vill om man säger ja. så. Men, men jag kan inte... Jag kan inte säga så här mycket mer än så. Alltså, ja. alltså det finns ju vissa, vissa vissa spår eller hypoteser i det slaget att man känner att man vet inte mycket nog för att ha dem vidare bestämd, ja. bestämd uppfattning. Så jag skulle undvika liksom att sätta, sätta ytterlighetssiffror i här så att säga. Så att okay. Jag skulle sätta en siffra skulle jag sätta någonstans mitt i. 0 ja. till 7. Alltså något sånt. Så ja. ja, precis. Alltså det, det, det är väldigt svårt att säga. Ja. Nästa då. Eh, 33-åringen. Eh, också känns som eh, sitt dopnamn Viktor Gunnarsson. Precis, och han har ju varit väldigt eh, omdebatterad det finns ju folk som är väldigt ivriga anhängare av att det är han och han blev ju skjuten under mystiska omständigheter i USA en polis blev dömd och så här det, det liksom verkar ju alltid mm. en del kittlande naturligtvis, så blev han röjd ur vägen för att han hade en hemlighet att berätta nu kan jag säga så här bara att jag är inte så inne på Gunnarsson Dels när det att han skulle ha bli röjd ur vägen så tycker jag att de som gjorde det skulle ha tagit väldigt lång tid på sig att göra det i sådana fall. Mm. Jag tycker att om de var oroliga för att han skulle ha snackat om någonting så borde man ha gjort det ganska fort. Ja. Det, det handlar om århundraden efteråt, så att säga. Så att, ja, och när han var avfärdad det är ju stort sett. Det. Ja, precis. Så det känns lite så värst övertygande. Dessutom så. Eh, logistiken och scenariot alltså han säger den 28 februari och gör det att det är lite svårt att få till honom för det första han sitter ju alltså på Kungsgatan på ett fik på kvällen och snackar högt med några tjejer som han lämnar namn och telefonnummer mm. till och han snackar om att man skulle kunna bli skjuten i ryggen om man säger vad man tycker i Sverige och sådana mm. saker. Vilket är inte är samma sak som att få Men statsministern mord, utan liksom, Eftersom han sa det så är det klart. Och han, han tyckte inte om palmer det framgick ju också. Mm. Så blev, blev ju de här tjejerna liksom, liksom uppskakade och hörde av, av sig till polisen. Efteråt, vilket är förståeligt. Va? Mm. Men samtidigt så tycker jag att det stämmer dåligt med att han skulle vara statsministern. Framförallt under man... Liksom, varför skulle han sitta där om han förberedde mordet? Ja, precis. Det verkar ju... Eh, och ge bort sitt och. Ja, precis. Alltså, och... Det stämmer inte bra. Okej, kan man tänka sig att han förberedde inte mordet utan han gick därifrån och råkade springa på Palma och hade, hade ett skjutvapen med sig. Alltså, det blir ju... Alltså, det är dessutom så att han hade ju också alibi vittnen som man får fästa ganska stor tilltro till. Så, mm. så att... Det var ju två killar som hade snackat med honom senare på kvällen, hävdar han själv. Och Holmer hade ju inte efterlyst dem, för han, han var inte intresserad av det. Va? Men sen, sen fick man ändå tag i dem. Och de gav honom något som liksom, låter som ett rimligt säkert och, det, och utifrån alla andra upptäckter. Plus att inga, ing, inget av vittnena vid bordplatsen påstår sig ha sett honom där. Mm. Så att alltså, det blir. Jag tycker inte han är rumsiktigt i det här. Även om han har liksom väldigt speciell och udda person. För det ja. kan man ju skriva under på, va? Så om man sätter en siffra på det så är det. Två, ja. tre och sånt där, va? Ja. Nästa då, ett, ett, ett, ett spår som du var lite inblandad i förra året. Hans Rauci. Alltså jag blev ju som sagt var så här, jag fick ju alltså mejl, ett mejl från Eva Rausing Jag hade inte mycket tid på här Sommaren 2011 Och jag svarade på det och så skrev hon ytterligare mejl och jag liksom, tänkte först Eva Rausing Jag liksom blir lite omskakad, jag visste inte vem hon var först, men sen det är efternamnet så att säga och sen så sen så så så tänker jag, jag, måste ju så att säga Simon man har någonting att säga? Och eh, jag blev väl lite brydd alltså, det var väl egentligen så att hennes uppgifter var väl liksom varken sämre eller bättre än, än många andra, för det är ganska många som hör av sig till mig ibland mm. och anser sig ha någonting att berätta. Ofta är det någon i deras omgivning som som de tycker har agerat anmärkningsvärt. Mm. Och eh, och i hennes fall så tänkte hon snacka med utredarna om det hon hade att säga. Mm. Jag tyckte det var bra att hon gjorde det, tyckte jag. Och sen så när hon slutade att skriva så jag skriva också jag tänkte att jag kanske borde ta en titt på det här men jag hade liksom andra saker att göra sen och sen blev det liggande tills jag fick höra att hon var död då. Mm. Fanns Hans Rousing som spår innan hon tipsade om detta? För att motivmässigt så är det ju tänkbart att någon hög företagsledare var sur på ja, jag, svensk... väl, jag ska säga så här först att jag har inte gått ut och sagt vem hon har pickat ut att det var en känd affärsman hennes umgänges ja, Och jag tänker inte säga mer än nu heller. Men, Nej, jag men jag kan säga det att att det var ju inte orimligt med att en affärsman som om han inte tyckte om Palme att han skulle kunna vara inblandad i och finansiera i första hand och kanske om andra skulle göra någonting, slog det miss. Mm. Jag tänkte, jag kan inte utesluta sådana uppgifter. och Det liksom var inte uppenbart orimligt. Mm. Sen hade ju hon vissa andra saker om sa, att hon ansåg av vissa psykiska förmågor och sådär som hade varit med och påverkat henne, men det var inte det som hade... Inte det som var utslagsgivande riktigt i det hon sa mena hon. Jag tänkte att folk kan ju ha vilka föreställningar de vill och sådana saker. De kan ju mm. ha rätt, rätt eller fel ändå i sak så att säga. Så att jag, kunde inte, jag kunde inte riktigt avfärda av vad hon sa även om hon hade svårt att se vad det var. Men sen, sen blev jag väldigt omskakad då när jag alltså fick veta att hon inte bara var död utan att skottland jag jad utrede om hon var mördad. Och mm. att hennes man blev anhållen mm. för det jag, tänkte, jag var liksom Det här... Nu måste jag göra något åt det här. Och då hade jag haft ett datorhaveri och slarvat, slarvat med backuppen, Så jag tänkte, mm. jag kanske inte har kvar de här mejlen. Det har blivit alldeles iskall mm. Men Det hade jag, men det var svårt att få tag i dem i alla fall. Då fick jag tag i dem till sist. Mm. Och då tänkte jag, måste jag måste ju höra. Jag tänkte, vad ska jag göra nu? För att hon hade nämligen skrivit i ett av mejlerna att hon var rädd för att den här personen som som hon pekade ut skulle kunna döda henne. Mm. Och, så, och så la hon till då... Eh, jag skojar bara, hoppas jag. Aha. Och jag tänkte, liksom. ja. <laughs> ja, just det. Just, just man skrivit så här att... Om jag skulle dö på ett konstigt sätt... så vill jag att du ska undersöka det. Ja. Och, och så la hon till... Jag skojar bara, hoppas jag. Aha. Och så tänkte jag, vad ska jag göra nu då? Och så dör ju på ett eh, otrivlaktigt, konstigt sätt. Otrivlaktigt, konstigt sätt. Jag skulle kunna inblandad och så ja. vidare... Det kunde vara mord. Och till mm. saken hör att jag tror inte alls sa att hennes man hade dödat henne. Men däremot så var det faktiskt så att det gick inte att konstatera i den rättsmedicinska undersökningen var hon hade dött. Då, för att hon var i så dåligt skick och hade alltså har legat i lägenheten länge innan mm. de fick jag accepteras. Så exakt vad hon då var, det vet man inte. Men, mm. alltså, men alltså i vilket fall då tänkte jag vad ska jag göra nu. Jag tänkte jag jag vill få ut det. Jag måste ju prata med utredarna om det naturligtvis men de kanske bara lägger läxorna i lådan för så har de ut annars så måste få ut det så att då fick jag ut uppgifterna i en artikel då i Agnes Nyheter om mm. det hela och så hörde jag av ett samtidigt utredarna har inte, inte varit intresserade av att snacka med mig och mer sen, utan liksom det är bara okay. de hade redan fått de här mejlen förstod jag dessutom hade. det, det... fanns en hennes laptop var... ah, okay. men, men ja nej men alltså, jag kan bara säga det att eh, man kan ju inte vara främmande för för någonting så att säga, om det var organiserat, om det var folk som hade gjort det så, så kan ju naturligtvis de personerna, kan ju finnas lite var som helst inte minst bland folk som var kända för att tycka illa om Palme och mm. inte minst bland folk som hade ekonomiska resurser. Mm. Så eh, ingen nolla i alla fall, men... Eh... Nej, det får de... Liksom det, ja, alltså, alltså alltså återigen svårt att sätta siffror när ja. man inte vet så hemskt mycket. Men alltså det finns ingen anledning, ingen, ingen anledning att dra ner det i båten. Nu ringer det här så vi tar en liten paus. Kan Ja, om det går bra för oss. Japp. Hallå, jag sitter och blir intervjuad så kan vi kan ta det lite kort. Så där ja, slut på del ett av mitt samtal med Gunnar Wall. Del 2 kommer alltså i avsnitt 21 som lär dyka upp och finnas tillgängligt för nedladdning inom kort. Då får vi också höra lite mer om vad Gunnar tror och tänker om hur mordet kan ha gått till. Och så går vi helt enkelt igenom den andra halvan av de spår vi tagit upp i podden hittills. Lyssna gärna då. Vi hörs. Savit!